Surati Yusuf imeteremka makka. Sura hii ni ya makka, na aya zake ni 111. Ndani yake Mwenyezi Mungu amesimulia hadithi ya Yusuf katika aya nane, na ameitangulizia kwa aya tatu alizotaja ndani yake huu ufunuo aliomteremshia Muhammad. rehma za Mwenyezi Mungu na amani zishuke juu yake. Na ameuita ufunuo huu katika aya ya kwanza kitabu kinachobainisha na katika aya ya pili akauita Qur'ani kwa kiarabu kuwa ni kuashiria kwamba ni haki yake uhifadhiwe kwa maandishi na katika vifua vya watu vile vile kisha katika aya ya tatu akataja kuwa ufunuo huu umekusanya simulizi nzuri kabisa na ukataja kuwa nabii Muhammad hakuwa akiyajua hayo kabla hakutaremshiwa huo wahi yani ufunuo na hiyo ni dalili kuwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kisa hichi na sura hii imemalizikia kwa kutilia mkazo yaliyoanzia na akamwelekeza Nabii mnamo aya kumi azingatie kuwa masimulizi haya ni katika habari za ghaibu ambazo yeye Nabii sallallahu alaihi wasallam hakuwa kizijua na kuzijua ukweli wake zilivyo kabla ya kuteremshiwa wahi wala yeye hakuwa pamoja na hao ndugu zake Yusuf walipokuwa wakipanga mipango yao na wakiunda njama zao za shari kumundia ndugu yao wa baba kisha Kurani inamwambia mtume kuwa inda na husda wapelekea watu wengi kuingia ukafirini na kwamba pupa yake mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa waumini wengi wao haitomfalia kitu lakini Kurani inampoza kwa hayo kwa kuwa yeye hataki ujira ila ni kuwa yeye anawaletea Kurani iwe ni uongofu na ukumbusho kwa watu wote. Na mwisho wa sura inaashiria mitume ambao hadithi zao zimesimuliwa na ukasimuliwa msimamo wa kaumu zao. Na vipi mwisho wao walivyowashinda makafiri wakosefu. Na katika hadithi hizi za manabii pana mazingatio kwa wenye akili.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 Ni kwa kimesimuliwa kisa cha Yusuf kwa ukamilifu wake na pia imeonekana kuwa katika ule ule ukoo mmoja upo hasili ulioenea na pia katika baadhi yao yapo mapenzi husda ya wana wa Yakobo iliwapelekea kumtumbukiza ndugu yao kisimani lakini Mwenyezi Mungu alimlinda na vitimbi vyao kama alivyomkinga na matamanio ya mke wa mheshimiwa pale Yusuf alipofikilia utu uzima nyumbani kwa mheshimiwa Mwenyezi Mungu akamweka vizuri katika nchi ya Misri na akamjalia kuwa nchi hiyo iwe makimbilio yaani mategemeo ya wale waliompangia njama za kumdhuru. Basi ni hivyo ishani yake Subhana huwa Taala kwa manabii wake na vipenzi vyake. Huwanusuru dhidi ya maadui zao na huadhibitisha na kuwaweka vyema katika ardhi maadamu wanaishika haki na wanaiamini na wanaishikilia kamba يا من يزي مungu اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجنا لله من يزي مungu مئين و رحمه لام را تلك ايات الكتاب المبين اي سي ني كتاب كنا شبينشا ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an kwa Kiarabu ili mpate kuzingatia. Nahnu naqissu 'alayka ahsana alqasasi bima auhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kuntum min qablihi laminal Sisi tunasimulia nzuri kwa kukufunulia Qur'an hii na ila pokua kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa wasiojua. Iz qala yusufu li abiye, ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wash shamsa wal tamara ra'aituhum li saajidin Yusuf alipomwambia baba yake, "Ewe babaangu, hakika mimi nimeota nyota 11 Najua na mwezi nimeota zikinisujudia qul ya bunayya la taqsu suryaaka ala ikhwatik fa yakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani adum mubin akasema ewe mwanangu Usiwasimulie nduguzo ndoto yako wasije wakukufanyia vitimbi. Hakika sheitani ni adui aliye dhahir kwa wanadamu. Wa kadhalika yajatbika rabbuka wayallimuka min tawilil ahadith wayutimmu ni'matihi alayka wa ala ali yaquba kama maha ala abawik min qablu ibrahima wa ishaqa inna rabbaka alimun hakim na kadhalika mola wako mlezi atakuteua na atakufundisha tafsiri ya mambo na atatimiza neema zake juu yako na juu ya ukoo ya yakub كما الذي تميزيه هapo zamani baba zako Ibrahim na Ishaq hakika mulawako mlezi ni mjuzi mwenye yakini katika Yusuf na nduguze ziko ishara kwa wanaouliza id qalu la yusufu wa akhuhu uhabbu ila bina minna wa nahnu usbatun inna abana la mubin pale waliposema hakika yusuf na nduguye wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi Alisi si ni kikundi chenye nguvu. Hakika baba yetu yumo katika upotofu wa dhahir Uqtulū Yusuf awṭaraḥū arḍan yaḫlu lakum wajhu abīkum yaḫlu lakum wajhu abīkum wa min au mtupeni nchi mbali uso wa baba yenu ukuelekeeni nyinyi na baada haya mtakuwa watu wema Tumfailin. akasema msemaji kati yao msimuue yusufu lakini mtumbukizeni ndani ya kisima wasafiri watakuja mwokota kama nyinyi mna sharti ya kufanya jambo. Allahu ya abana malaka la ta'manna ma ala yusuf wa inna lahu lana Wakasema ewe baba yetu una nini hata hutuamini kwa Yusuf na hakika sisi ni wenye kumtakia khairi arsilhu ma'ana gaday yartaa wa yalab wa inna lahu lahafidhun peleke kesho pamoja nasi aliko furaha na acheze na bila ya sisi tutamhifadhi qala inni talehabu bihi wa akhafu an ya'kuluhu al-dhibu wa ghafilun akasema wa haqiqatan kwamba nyinyi naye ani naogopa si jambo mwitu akamla nani mmeghafilika naye qalu la in akalahu dhibu wa nahnu usbatu inna idhal khasirun wakasema ikiwa mwitu atamla na hali sisi ni kundi lenye nguvu kabisa بس بلا شك سيس سي تتوقع خسارانه فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في ريابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون basi walipomchukua na wakakubaliana wa mtumbukizi ndani ya kisima ulimfunulia Yusuf hapana shaka yoyote utakuja waambia kwa jambo lao hili na wala wao hawatambui waja wakaja kwa baba yao usiku wakilia اننا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عندما تاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولكم ما صادقين وقال Hakika ka tulikwenda kushindana na tukamwacha Yusuf penye vitu vyetu basi mbamwetu Kamla, lakini wewe utoamini ijapokuwa tunasema kweli wan jaa ala qamisihi bidam kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil Wallahu almusta'anu ala ma tasifun wakaja na kanzu yake ina damu ya uongo akasema bali nafsi zenu zimekushawishini kutenda kitendo lakini subira ni njema na Mwenyezi Mungu ndiye wa kuombwa msaada kwa haya naye yaeleza fa arsalu wariduhum fa adala dalwa ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidah wallahu alimun bima ya'malun ukafika msafara Wakamtuma mchota mchotamaji wao naye akatumbukiza ndo yake alisema khair Allah Huyu hapa mvulana wakamficha ili kumfanya ni bidhaa na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa wanayoyatenda washarawhu bi thamanin bakhsin dirahima maududatin wa kanu min azzahidin na wakamuuza kwa thamani duni kwa hali ya pesa ولا هو كان حاجه ناهي وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مسواه اكرمي مسواه عسى اينا فعنا او نتخذه ولدا وكذلك ما كننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون نايولي المنونوا حو mtengenezee makazi ya hishma huyu huenda akatufaa au tukamfanya mwenetu na kama hivyo tulimweka yusuf katika nchi ili tumfundishe kufasiri mambo na mwenyezi mungu ndiye mwenye kushinda katika jambo lake lakini watu wengi hawajui wala balaga ashuddahu atiinaahu hukman wa ilma وكذلك نجز المحسنين نا alipofikirie utu tulimpa hukumu na elimu na kama hivi tunawalipa wanaotenda mema wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa dhallqat al-abwaab wa qalat haytalak Nahu Rabbi ahsana madhwai innahu la yuflihu al nyumba aliyokuwamo Yusuf alimtamani kinyume cha nafsi yake na akafunga milango akamwambia njoo Yusuf akasema a'udhu billahi najikinga na Mwenyezi Mungu Huyu bwana wangu kaniweka maskani mazuri الحقيقه من يظلموا ها يتنجيكوي ولا قد همت به وهم بها لولا الله برهنا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء Innahu min ibadina al Na hakika yule mwanamke alimtamani na Yusuf angelimtamani kuwa hakuona ishara ya Mola wake mlezi. Hayo hivyo ni kwa ajili tumuepushe na uovu na uchafu. Hakika yeye alikuwa katika waja wetu waliosafishwa. Baba, min duburin wa alfa ya saydaha ladalbab qalat ma jazaau man arada bi ahlika suu'an illa an yusjan aw 'adabun Na wote wawili wakakimbilia mlangoni na mwanamke akairarua ya kanzu yake yusuf kwa nyuma na wakamkuta bwana wake mlangoni mwanamke akasema hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanyia maovu mkeo isipokuwa kufungwa au kupewa adhabu chungu wallahi rawatni an nafsi shahidun min ahliha kan kanisuhu yusuf akasema yeye ndiye aliyetaka bila mimi kumtaka na shahidi aliyekuwa katika jamaa za mwanamke alisema ikiwa kanzu yake imechanwa mbele basi mwanamke amesema kweli na yusuf ni katika waongo wa kan kanamisoho kudamindubrin fakadabatu wahu na ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma basi mwanamke amesema uongo na yusuf ni katika wa ma raa qamīṣahu quddam min dubri qāla innahu min kaydikum inna kaydakum 'aẓīm bwana alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma alisema hakika haya ni katika vitimbi vyenu wanawake bila shaka vitimbi vyenu ni vikubwa yusufu arid an hadha wastafiri li dhan biki in nakikunti min al khatiin yusuf wachi mbali haya na wewe mwanamke omba msamaha kwa dhambi zako wa hakika wewe ni katika kawaliofanya makosa waqala niswatun fil madinati imraatul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna la wa mjini wa kawa wanasema mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake hakika amesalitika kwa mapenzi سس sisi hakika tunamwona yumo katika upotovo ulio dhahir. Alam ma sami'at bi makrihinn na absalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, wa alayhin falamma raainahu akbarnahu wa qat'na aydiyahum wa qulna haashalillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim aliposikia yule bibi masengenyo yao aliwaita na akawawekea matakia ya kugemea na akampa kila mmoja wao kisu akamwambia Yusuf tokeza mbele yao basi walipomuona waliona ni kitu kikubwa kabisa Na wakajikata mikono yao wakasema hashalilla huyu si adamu hakuwa huyu illa ni malaika mtukufu qalat fa dhalikum nalladhinum fi wala qadrawa wa tahu an nafsihi fasta'asama wala illam yaf'al ma amuruhu laysjanan wala yakuna min Bibi yake akasema huyo basi ndio huyo mliye nilaumia. Ni na kweli mimi nilimtaka naye akakataa na akitofanya ninayomwaamrisha basi hapana shaka atafungwa gerezani na atakuwa miongoni mwa walio chini kabisa qala rabbi as-sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif 'anni kaydahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin yusuf akasema e ee, mola mlezi wangu nastahabu kifungo kuliko haya anayonitia na usiponiondoshea vitimbi vya wanawake mimi nitamili kwao na nitakuwa katika wajinga fastajabalahu rabbuhu anhu innahu huwas-sami'ul-'alim basi mola wake mlezi akamuitikia na akamuondoshea vitimbi vyao hakika yeye ni msikizi mjuzi thumma badalahum min ba'di ma raaw al-ayatina yasjununnahum hatta fasikawa dhirikia baada ya kuona ishara kuwa wamfunge kwa muda wadhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa al-akharu al inni arani hamilufaun qaraasi khubzan taakulu attayr min nabbi na bi tawi lihi inna wakaingia gerezani pamoja naye vijana wawili mmoja wao akasema hakika mimi nimeota na kamu mvinyo na mwingine akasema mimi nimeota nimebeba mikate juu ya kichwa changu na ndege wana ila. Hebu tuambie tafsiri yake. Kwani sisi tunakuona wewe ni katika watu wema. Qala la yakikumat'amun turzakani illa nabbatukuma bita'wilihi qabla an kuma dalikumamimmaallamani rabbi innitarakatu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil hum bilakhiratihim kafirun Akasema akitakufikilieni chakula mtakachopewa ila nitakwambieni hakika yake kabla hakija haya ni katika yale aliyonifundisha ya Mola wangu mlezi Hakika mimi nimeacha mila ya watu wasiomuamini Mwenyezi Mungu na wakawa hawaiamini akhirah wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa ya'qub ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون na nimefuata mila ya baba zangu Ibrahim na Ishaq na Yakub. Hatuna haki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Hiyo ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yetu na juu ya watu. Lakini watu wengi hawashukuru. Ya sahibaisijni arbabum mutafariqun khair am Allahul wahidul enye mafungo wenzangu wawili ye mwabwana bwana wengi wanaofarikiana wao kwa wao ni bora au mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu Ma ta'budu min duni illa asma'a sammituha انتم و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعمدوا Dalika dinu lqayimu qayyim na akthara an-nasi la ya'lamun. Amwabudu badala yake ila majina tu mliyopanga nyinyi na baba zenu. Mwenyezi Mungu hakuyatarimshia hayo uthibitisho wowote. Hapana hukumu ile ya Mwenyezi Mungu tu. Yeye ameamrisha msimuabudu yote isipokuwa yeye tu. هي دين دين لكن watu wengi hawajui ya sahibais jinni am ma ahadukuma faysqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qodi al Enyi wafungwa wenzangu wawili ama mmoja wenu atamnywesha bwana wake mvinyo na ama mwingine atasulubiwa na ndege watamu la kichwa chake إِمَّا كُشِفَتْ وَحُكْمُهُ يَا هَلُّ جَامُ مَلِلُقُوا مَكِيُلِزَا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَسِرِ na akamwambia yule aliyejua kuwa atavuka katika wale wawili nikumbuke kwa bwana wako lakini sheitani alimsahaulisha kumtaja kwa bwana wake بِسْيُوفَ اكَكَا غَزْرَزَانِي مِيَكَ كَذَا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ya ayha al-mala' aftooni fi ru'ya ya in kuntum lil ru'ya Na siku moja mfalme alisema hakika mimi nimeota ngombe saba wanene wanaliwa na ngombe saba waliokonda na mashuke saba mabichi na mengine makavu enyi waheshimiwa Naambieni maana ya ndoto zangu ikiwa nyinyi mnaweza kuwa ndoto. Allah thu ahlamu wama nahnu bi ta'wilil ahlam Wakasema hizi ni ndoto zilizoparaganyika wala sisi sio wenye kujua tafsiri ya ndoto hizi waqa laladhi naja minhumma wadkara ba'da ummat ananabiku bita'wilihi faarsilun hapo akasema yuli aliokoka katika wale wawili akakumbuka baada ya muda mimi takwambieni tafsiri yake basi nitumeni yusufu ayuha asiddiqu افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ يُوسُفُ أَيُّهُم كُلّي Tueleze nini maana ya ngombe saba wanene kuliwa na ngombe saba waliokonda na mashuke saba mabichi na mengine makavu ili nirejee kwa watu wapate kujua. Kala, illa qalilan mimma taakulun akasema mtalima ni saba kwa juhudi mtachovuna kiwacheni katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtachokula thumma yaati min ba'di dhalika sab'un shidad yaakulna ma qaddamtum lahum illa qalilan illa qalilan mimma tuhsinun kisha itakuwa baadaye miaka 7 ya shida itakayokula kile mlichoiwekea isipokuwa kidogo mtachokuhifadhi thumma yati min ba'd zalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi yasiru. kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na watakamua وقال الملك اتونني به فلما جاء امر الرسول قال ارجع الى ربك فاسالهما بال نسوة لات قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم نم فلما يكسما املتني قوم basi mjumbe alipomjia yusuf alisema rejea kwa bwana wako uka habari ya wale wanawake waliojikata mikono yao hakika mula wangu mlezi anazijua vyema hila zao qalama khatabukun idrawatna yusuf an nafsi qulna hashalillahi ma alimna alayhi min su qalati imra'atul azizi alana hashas alhaqq ana rawadtuhu 'an nafsihi wa innahu lamina sadiqin falma yalisema mlikuwa mna nini mlipomtakaye yusuf kinyume na nafsi yake wakasema hashalilla sisi hatukujua ubaya wote kwake mke wa mheshimiwa akasema sasa haki imedhihiri, mimi ndiye nilimtakaka kinyume na nafsi yake na hakika yeye ni katika wakweli. kweli thalika li'alima anni lam akhunhu wa anna allaha la yahdi kaydal kha'in ayo ni apate kujua ya kwamba mimi sikumfanyia kiyana nyuma yake na ya kwamba mwenyezi Mungu عز يونغو هيلا زماخاين وما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم نامي سجيتوي لواماني وحقيقه نفسي نمno ko amrisha maovo isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi alioirehemu hakika Mola wangu mlezi ni msamehevu na mwenye kurehemu waqala al-maliku atuni bihi astakhli su li nafsi fa lamma kallamahu qala basi mfalme akasema mleteni kwangu awe wangu mwenye hasa basi alipomsemea alinena hakika wewe leo umekwisha tamakani kwetu na umeaminika qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafiidhun alim. yusuf akasema nifanye khazina za nchi. kwani hakika mimi ni mlinzi mjuzi wakadhalika makkana liusufa fil ardi yatabawau minha haythu yasha nusiibu birahmatina man nasha wala nudhiu ajra Basi basinama hivi tukampa yusuf cheo katika nchi anakaa homo popote anapopenda tunamfikishia rehma zetu tumtakaye wala hatupuuzi malipo ya wafanyayo mema wala ajrul akhirati khairun lil amanu wa kanu yattakum. na hakika malipo ya akhirah ni bora zaidi wa walioamini wa na wakawa wa, wa chamungu waja ikhwatu yusuf عليه, fa dakhalu alayhi munkirun wakaja ndugu zake yusuf na wakaingia kwake yeye akawajua na wao wa hawakumjua Walam najahazahum bijahazihim qalatuni biakhilakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khayrul munzilin alipo tingenezea tayari yao alisema nileteni ndugu yenu kwa baba je yeah amoni ya kwamba mimi ninatimiza kipimo nami ni mbora hapo kilimo fa in lam mtaatuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun na msipo niletea basi hampati kipimo chochote kwangu wa alam sinikurbie qalu sanurawidu anhu aba huwa inna la fa'ilun wa qasama sisi tutamrai rai baba yake na bila shakka tutafanya hayo wa qala lil fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha la'allahum ya'rifunaha itha anqalbu ila ahlihim la'allahum Na Yusuf akawaambia watumishi wake tieni zao katika mizigo yao ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurejea tena falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kayl farsil fa ma'ana akhana naktal wa inna lahu basi waliporejea kwa baba yao walisema Ewe baba yetu tumenyimwa chakula zaidi basi mpeleke nasi ndugu yetu ili tupate kupimiwa. na yakini sisi tutamlinda Allah hal amanukum alayhi ila kama amintukum ala akhihi min qabl فاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ AKASEMA je ni kwa, kwa huyu ila kama nilivyokuamini kwa, kwa nduguye zamani lakini Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kulinda na ndiye mbora wa kurehemu kuliko wenye kurehemu wote wa lamma fatahu mataahum wajadu bidaaatuhum ruddat ilayhim, qalu ya abana ma nabghiha lihi bidha'atuna rudat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdad kayla mizigo yao wakakuta zao wamirudishiwa wakasema ewe baba yetu tutake nini zaidi hizi bidhaa zetu tumerudishiwa wacha tuwalete watu wetu chakula na tutamlinda ndugu yetu na tutaongeza shehena yangamia na hicho ni kipimo kidogo qul lan ursilahu ma'akum hatta tu'tun mawthiqan min allahi lata'tunni bihi illa an yuhatab falamma atawhumuuthiqahum Kala allahu ala ma naqulu wakil akasema sitampeleka nanyi mpaka mnipi ahadi kwa mwenyezi Mungu kama lazima mtamrejeza kwangu ila ikiwa mmezungukwa basi walipompa ahadi yao walisema mwenyezi Mungu ndiye mtegemewa وَأَٔقَال يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الحكم إِلَّا لِلَّهِ عليه wa وعليه فليتوكل المتوكلون ناقاسema enyi wanangu msingie mlango mmoja bali ingieni kwa milango mbalimbali mbali. wala mimi sikufaeni kitu mbele ya Mwenyezi Mungu hukumu haiko ila kwa Mwenyezi Mungu tu juu yake yeye mimi nimetegemea na juu yake yeye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 wa innahu ladhu ulmin lima 'allamnahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun na walipoingia kama baba yao haikuwafa kitu kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa ni haja tu iliyokuwa katika nafsi ya Yakub alitimiza na hakika yeye alikuwa na elimu kwa sababu tulimfundisha lakini watu wengi hawajui walimwa dakhulu ala yusuf faawa ilayhi akho qala ana akhuka na walipoingia kwa yusuf alimchukua ndugu yake akasema mimi hakika ni duguyo بَاسِ اسِحُزُنِيكَ وَوَلْيَقُوا وَكَيَفْعَلَ بَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ na alipokwisha watengenezea mahitaji yao akatia kikopo cha kunywa maji katika mzigo wa ndugu ya huyo kisha mnadi akanadi enyi wasafiri hapana shaka nyinyi ni wezi qalu wa alaihim madha tafqidun wakasema nao wamewakabili wani mmepoteza nini qalu nafkidu su'a al-maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa liman bihi himlu wa ana za'im wakasema tumepoteza kopo la mfalme na ataileta atapewa shehena nzima yangamia Nami ni wa hayo. Qalu taullahi laqad alimtum ma linufsida fil ardi wa ma kumma sariqin. Wakasema wallahi najua vyema kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii wala sisi siwezi. Qalu famajza'u in kuntum kadhibin wa malipo yake yatakuwa nini ikiwa nyinyi ni waongo qalu jazao manjuda fi rahlhi fa huwa zalimin wakasema malipo yake ni yule ambaye ataonekana nalo yeye huyo ndiye malipo yake hivi ndivyo tunavyowalipa madhalim bad'a abi aw'iyatihim qabala wi'a'i akhihi thumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi kadhalika kidana yusuf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 basi akaanza kwenye mzigo yao kabla ya mzigo wa nduguye kisha akakitoa katika mzigo wa nduguye hivi ndivyo tulivyompangia Yusuf akuweza kumzuia nduguye kwa sharia ya mfalme isipokuwa alivyotaka Mwenyezi Mungu tunawatukuza kwenye veo tuwatakao na juu ya kila juae yupo ajuwae zaidi أَلُؤِي يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ وَكَسَمَا إِذِهِ وَهُوَ أَمِيبًا basi nduguaye vile vile alibazamani lakini yusuf aliyaweka siri moyoni mwake wala hakuwaonyesha akawaambia nyinyi mko katika hali mbaya zaidi na Mwenyezi Mungu anajua zaidi hayo mnayosingizia inna lahu sheikhan kabeeran fakhudh ahadana makana inna naraka min almuhsineen waqasama yawi muhashimwa huyu anay baba mzee sana wa hivyo mchukue mmoja wetu badala yake Hakika sisi tunakuona wewe ni katika watu wema. Qala Ma ma'adha Allahi an na khudha illa man wajadna mata'ana 'indahum inna idhal zalimun Akasema Mwenyezi Mungu apishe mbali kumshika yote yule isipokuwa tuliemkuta naye kitu chetu. إِذْ يُبَاسِرُ تُتَّقُوا وَنِعْمَ كُذْلُومُ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ falan abarahal ardh hatta ya'thana li abi aw allah li wa huwa khairul hakimin walipokata tamaa naye wakenda kando kunongona mkubawao akasema je hamjui kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Mwenyezi Mungu na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf basi mimi sitotoka nchi hii mpaka baba yangu aniperuhusa au Mwenyezi Mungu ani hukumie na yeye ndiye mbora wa mahakimu irjiu ila abikum faqulu ya abana banaka sarqa wa wama shahidna illa bima 'alimna wama kunna lilghaybi hafidhin Rolini kwa baba yenu mwambiyeni eh hey baba yetu mwanao ameiba na sisi hatutoi ushahidi ila kwa tunayoyajua wana sisi hatakuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu was'alil qaryata allati kunna fiha wal'ayra allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun nawaulize watu wa mji tuliokuwako na msafara tuliokuja nao na hakika sisi si, tunasema kweli. akasema bali nafsi zenu zimekushawishini kwenye jambo fulani Subira ni njema. Asa Mwenyezi Mungu akaniletea wote pamoja. Hakika yeye ni mjuzi, mwenye hikma. Watawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala yusufa wa baydha min alhuzn fa huwa akajitenga nao na akasema, ah, maskini Yusuf. Na macho yake yakawa meupe kwa huzuni aliyokuwa akizuia qalu tullahi tafta utadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna min alhalikin wakasema wallahi waachi kumkumbuka yusuf mpaka uwe mgonjwa au katika waliohiliki qala <tallahi> inna ma nashkumu msii na huzuni ila allah wa a'lamu min allah ma la ta'lamun akasema hakika mimi namshtakia mwenyezi mungu sikitiko langu la na huzuni yangu na ninajua najua kwa Mwenyezi Mungu msioyajua nyinyi. Ya ban yadhabu fatahassu min Yusufa wa akhihi wa min ruh illah innahu la yayasu min ruh Allah illa alqaumul kafirun. Enyi wanangu, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye wa alam sikate tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu hakika hawakati tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu makafiri thalamma dakhalu alayhi qalu ya ayha alaziz ma sana wa ahlana ad jazatin fa awfilana alkayla wa tasaddaq inna allaha yajzi almutasaddiqin kwa yusuf walisema ewe mheshimiwa imetupata shida sisi na watu wetu na tumeleta mali kidogo basi tupimie kipimo nafanya kama unato Hakika Mwenyezi Mungu huwalipa wao sadaka. Qala halimtum Hal ma fa'altu bi wa akhihi antum jahilun Akasema je mmejua mliomfanyia Yusuf na nduguye mlipokuwa wajinga? Qalu a innaka la qala ana yusufu wa hadha akhi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin wa kasama umbe wewe ndiye yusuf akasema mimi ndiye yusuf na huyu ni ndugu yangu Mwenyezi Mungu ametufanyia hisani. Hakika anayemcha Mungu na akasubiri basi Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wafanya umema. mema. Qul tullahi <toguhtallahi>, laqad aatharakallahu alayna wa in kunna lkhatiin. Wakasema wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe kuliko sisi na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa qala la tasrib alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin akasema leo hapana lawama juu yenu Mwenyezi Mungu atakusameheni na ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu izhabu biqamisi hadha falquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni biahlikum ajma'in nendeni na kanzu yangu hii na mumweke usoni baba yangu atakuwa mwenye kuona na mjinao watu wenu wote wa nyumbani walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni laajid rihyusuf laula antufannidum na ulipoondoka tu msafara baba yao alisema hakika mimi nasikia harufu ya Yusuf la upua hamtanituhumu qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim wa kasama wallahi akika bado ungali katika upotovu wako wa zamani falamma anja al bashiru alqaahu ala wajhihi Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun Baada alipofika mbashiri na akaiweka kanzu usoni pake alirejea kuona akasema je sikukwambieni kuwa mimi jua ya Mwenyezi Mungu msiyajua nyinyi Qalu ya aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khatieen wakasema qala hey, baba yetu tuombe msamaha kwa dhambi zetu hapana shaka sisi tulikuwa na makosa qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim akasema nitakuja kuombeeni msamaha kwa Mola wangu mlezi hakika yeye ndiye mwenye mafira na mwenye kusamehe zalamma dakhalu ala yusufa na walipoingia kwa yusuf aliwakumbatia wazazi wake na akasema ingieni Misri inshaallah mm katika amani wa rafa aba wahi ala al'arsh wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'ya min ja'alaha rabbi hatta وقد احسن بِي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من الشيطان بيني وبين إخوتي Inna Rabbi latifun lima yasha Innahu Na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi na wote wakaporomoka kwa msujudia Na akasema Ewe baba yangu hii ndiyo tafsiri ya ile ndoto yangu ya zamani na Mwenyezi Mungu ameijalia iwe kweli na Mwenyezi Mungu amenifanyia wema kunitoa gerezani na kukuleteni kutoka jangwani baada ya shetani kuchochea baina yangu na ndugu zangu. Hakika mula wangu mlezi ni mpole kwa litakalo. Bila shaka yeye ni mjuzi mwenye hikma. Rabbi kada minal mulki wa allamtanini min ta'wilil Fatira atira samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin ewe mola wangu mlezi hakika umenipa utawala na umenifunza tafsiri ya mambo ewe mumba wa mbingu na ardhi wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhirah Nifishe hali ya kuwa ni na nichanganyishe na watendao mema. Thalika min amba in ghaib nuhihi ilaik kunt ladayhim iz ajma'u ni katika habari za ghaibu tulizokufunulia na hukua pamoja nao walipoazimia shauri yao walipofanya njama zao wakizua vitimbi wama aktharun na wengi wa watu si wenye kuamini hata ukijitahidi vipi wama tasaluhum alayhim min ajuj in huwa illa lil alamin wala wewe uaombe ujira kwa haya hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote wa wali ka'aymin min ayatin fis samawati wal ardi yamrunu alaiha wa mu'ridun na ishara ngapi katika mbingu na ardhi wanozipitia na hali ya kuwa wanazipuuza wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa na wengi katika wao awamuamini mwenyezi Mungu pasi na kuwa ni washirikina afa'minu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adhabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'un ya wanaaminisha kuwa haitowajia adhabu ya Mwenyezi Mungu ya kuagobika au haitawafikia saya ya kiyama kwa ghafla na hali hawatambui ul hadhi sabili ad'u ila Allah basira sema hii ndiyo njia yangu inalingania kwa mwenyezi mungu kwa kujua mimi na wanaonifuata na amitakasika mwenyezi mungu ولا ميم سي كتي كوا شركينا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Wala darul akhirati khairul lil ladhina afala taqilun nahatkuwa tuma mitume kabla yako isipokuwa wanaume tuliwafunulia wahi miongoni mwa watu wa mijini je awatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao na hakika nyumba ya akhirah ni bora kwa wamchao Mungu بِأَسِي هَمْ فَاهَمُوا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ من نشاء wala yurad ba'suna 'anil qaumil mujrimin hata mitume walipokata tama'a na wakaona kuwa wamekadhbibishwa hapo ikawajia nusura yetu wakaokolewa watu watakao na adhabu yetu haitawacha kaumu ya wakosefu laqad kana fi qasasihim 'ibratul li lil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وحقيقه ketika hadithi zao lemozingatio wawenyakili si maneno yaliyozuliwa bali ni ya kusadikisha yaliyo kabla yake na ufafanuzi wa kila kitu na ni uongofu na rehma kwa kaumu yenye kuamini